الحمد لله والعالمين والصلاة والسلام على البينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زخوة قرى أعزيشنا الله بسدارة سفيدة وصلاواته والسلامة دونس من الله فسليك محمد يقول جسنو قولة لتسيح لمن تأصحابه إذا اللهم سبحانه وتعالى فموتي دزولة نسترناه ساكمنثارا ديلا Theratatul usulih wa ad illahtuha, tri osnovna temelja i njihovi dokazi. U prietvodnim predavanima komentar smo uvodnu poslanicu koju je šieh, autor Muhammed ibn al-Dul spomenuo u ovom dijelu tri temelja. A to je poslanca o četiri pitanja koja je dužan naučiti svaki musliman. A to je na prvo mjesto znanje, a to je spoznaje Allaha i spoznaje poslanika. Poseban, ispoznaje din islama sa dokazima. Drugo pitanje je, šta smo rekli, rat poznanje. Treće pitanje dava. Šta je dava? Da pozivamo, tada, da pozivamo to znanje koje smo naučili i primijenili. I četvrto pitanje je? Sabor, strpljenje na tom putu. Jer onaj koji poziva druge, neminovno je da će biti uznemiravan, obtuživan, odvraćan od toga. Kao što je to bio slučaj sa Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, naročito sa našim poslanikom Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kao i sa njegovim sljedbenicima još od njegovog rmena pa do dana današnjeg svako onaj koji poziva druge Allahu sallallahu sunnet zakon kojeg je ostavio na dunjan koji jeste da takvi bivaju uznemiravani ezični, napadati optuživani raznim optužbama etiketirani raznim etiketama samo da bi ljude odvratili od njih zatim kaže šehe Muhammed ibn Abdul Wahab rahimehullah. Ina što je spomenuo ova četiri pitanja, kaže od deninu quluhu taala. A dokazato što smo prethodno spomenuli, pa četiri pitanja su riječi uzvišenog Boga. Dakle, podučava sa ovim učenika onako juči znanje da se vjera uzima sa dokazom, da se vjera uzima sa dokazom. Na prvo nam je spomenu te četiri stvari i rekao da nam je obaveza to naučiti. Zatim kaže, a dokazato su riječi uzvišenog Boga. To znači da se vjero uzima sa dokazima. Sve što kažemo, što radimo, moramo zato imati dokaz, argument. A šta je dokaz u širijatu? To je Kur'an, ajeti iz Kur'ana, hadithi, i sunnata Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam ili ijma, konsenzus islamskih učenjaka, ono na čemu su bili jednoglasni islamski učenjaci u jednoj generaciji. Zbog čega je to dokaz? Zato što je Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rekao da se njegov ummet neće ujediniti na Zavrudi. Pa. Ukoliko se učenjaci ujedine po pitanju nekog propisa, to znači da je to istina, da je to dokaz. Jer nemoguće je da se ulema ujedini na za. Uvijek mora biti skupina koja je na istinu, od uleme. I ako se svi ujedine i kažu ovo je haram, to znači da je haram, bez imalostlomnje. Niko od uleme se nije suprostavio, niko. znači da je to haram. Ali mi znamo da... Za konsenzus mora postojati osnova na koju se vraća. Kada su ujedine islamski učenjaci postignu jednoglasna stavlja po, po određenom pitanju, oni nisu do toga došli na osnovu svojih strast, protijeva. E, tek tako im se svidlo to mišljenje u odnosu na drugo mišljenje. Morali su imati osnovu za to u koranoj sundetu. Da li je to direktan dokaz za to, da li je indirektan, da li su intencije šarijata, da li su to neke indikacije i tako dalje, razumijevanje suprotno... Kur'anskih hajata ili haditha, ali mora imati za tu osnovu Kur'anu ištenja. I nakon toga, od šariatskih dok dokaza, po pitanju koji su učenjaci jednoglasni, složni, je također i kijas analogija. Ali rekli smo, prijateljno što se ukratko toga dotakli, da je ovdje riječ o ispravnoj analogiji. Analogija koja je zasnovana na ispravnim temeljima, po pitanju koje su ostvareni svi uslovi ispravnosti. Ne bilo kakva analogija. Analogija kada je u suprotnosti sa dokazom Iz Kur'ana je snimena ta odbacuje. Primjer ispravne analogije jeste kada kažemo zabranjeno je koristiti drogu zato što je Allah zabranio ono što je manje od toga. Onaj zabranjeno je piti alkohol zato što opija. Ono što je gore od akuvola je preče da bude zabranjeno. Iako se u Hrano nigde ne spominje droga, zabranjena vam je droga, zabranjena vam je trava, zabranjena nam je malih zabranjena vam je to i to. Ne spominje se nigde po imenu, ali se spominje ono što je na manjem stepenu od toga što znači da ono što je veće od toga što je gore je preče da bude zabranjeno. To je analogija. To je primjer ispravne analogije koja je dokaz u Osim kod jednog malog djela učenjaka, iako i oni nesvjesno koriste analogiju, ali ne žele da to priznaju to su dokazi koji su opće prihvaćeni u šerijetu postoje i drugi dokazi po pitanju koji se ulema razilazi. kao na primjer govor ashaba da li je govor ashaba fetva ashaba misljenje samo da li je dokaz u šerijetu ili ne pitanja toga razilazi se ulema da li je priječutni idžma konsenzus prećutni konsenzus da li je to dokaz ili ne kada se neko mišljenje proširi u vrijeme ashaba I znamo da su radni potanovi. I nismo našli da je neko se tome suprostavio. To nije direktan konsenzus. Da kažu mi se svi složili da je propis toga takav i takav. Nego mi izučavajući njihove stava vidimo da se to radilo u njihovom vremenu. A niko se nije suprostavio. To je pričutni konsenzus. I, I po pitanju toga razilaze se u lema. Da li je to dokaz ili ne. I tako dalje. Da ne dužimo sada. Dakle, ova vjera se uzima iz dokaza. Kogod dođe sa govorom, sa nekim stavom, sa mišljen Zasnova ona dokazu. Nema za to dokaza u Kur'anu i Sunnetu. Njegov govor se odbaci. Njegov govor se odbacuje i ne prihvata. Ma kome riječ mi je ili. Kada bi Ebu Beker, ranju, koji je najbolji čovjek u ovom momentu, i najučeniji nakon poslanika, alijesem, došao sa govorom koji je suprotan dokazu, ne bi se njegov govor prihvatio. Kada bi Omer došao sa govorom koji je suprotan Pa, eto, nekom je na hadithu, ne bi se od njega prihvatili. Pa šta reći za one koji su, da manim stepen od njih, i zato bez razilaženja među levom, među poznatim i priznatim imamo ovog meta. poput imama Ebu Hanife, Malika, Šarfije, Ahmeda ibn Hanbala i drugih, da se ne prihvata ničiji govor koji je suprotan koran i sunnetu. Od svakog se uzima i odbaci, osim od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od svakog od ljudi se uzme i odbacije osim njega, alaihi sallatu wa sallam. Ma o kome riječ. I svi oni su govorili, i Ebu Hanife, i Maliki, i Šafje, i Ahmed, i ostali imam, ako moj govor dođe u suprotnost sa Kur'anem i sunnetom, bacite moj govor od zid, prihvatite se Kur'anem i sunnetom. Od svih niste prenosi više predaje, jer od ospljenim putrema, lancima, prenoslaca, da su to govorili. Od svakog se uzima i odbacije osim od Allahu poslanika sall samo kada koji dolje sa govorom koji je suprotan govoru Allaha i njegovog poslanika samo odmah njegov govor se odbaci. Zato jedan od islamskih učenjaka otkrivao je taj njihov govor stihovima. Pa kaže: قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المصطفى. Kaže Abu Hanifa imam, nedoliku je on kod slijedi Islam, kao jero, da uzima moj govor sve dok to ne prođe ispod al i Sunneta падавид ел се слаже са دار الحجرة قال وقد اشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه المردود سوى الرسول امام مالك امام دار الحجرة امام مدينه غرادا حجره الرسول ركاو يوكازавши својим прстом према соби Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema njegovoj kući, prema kaburuđi ukopa. Od svakog se uzima i odbaci osim onoga koji je ukopan u ovom kaburu. Al-Shafi'i je rekao: "In ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaytum min al-hadis, fadhribul jidara bi qawli mukhalifin lil-akhbar." Kaže Šafije: "Ako vidite da je moj govor suprotan onome što prenosite od poslanika sallallahu moj govor zato što je suprotan onome što je došlo u predajama. Wa Ahmedu kala lahum, la tektubu, ma kuntu, bel asla dhalika tlumu. Imam Ahmed im je rekao, nemojte pisati ono što ja govorim, nego pišite ono na osnovu čega sam ja rekao. Nemojte pisati moj govor, nego pišite ono na osnovu čega sam to rekao. Dokaze, ajte haditha. Zatim kaže ovaj učenjak, fa sma meqalatil hudatil arba, wa amal biha, fa inna fiha manfa. Kaže, slušaj govor, obi imama upute, اويه اويه اتفرصه يا ماما وقطه واعمل بها فان فيها منفعه ايراد كتم رادي بني حكم غبور يلي عتنه كورست لكل ذي تعصب والمه والمهتدون يكتفون بالنبي عليه الصلاه والسلام كاجا ذاتش تو تبيا غبور اني كوي سو فاناتيتشي A oni koji su na pravom putu, oni koji su upućeni, kaže njima je dovoljen vjerovjesnik sallallahu a.s. Ne treba im drugi imam mimo poslanika sallallahu a.s. Dok islamski učenjaci njih slijede u onome u čemu oni slijede Koran i Shinnat. Ako islamski učenjak ispostavi se da je pogrešen u nečemu, drugi učenjaci ukažu na njegovu grešku, ne slijedimo ga u njegove greške, nego slijedimo istinu. Dakle, vera se uzima iz dokaza. Za ovo što je spomenuo šehe, Kaže dokaze za to su riječi uzvišenog Allaha Bismillah ar-Rahman ar-Rahim u ima Allaha svemilostnog milosti ovog. Prije to da smo napomenuli da je Bismillah Kur'atski ajed bez razilaženja među levom, ali u suri al-Naml, u suri al-Naml, bez razilaženja među levom. Dio kur'atskog ajeta. A da se razilaze islamski učenjaci da li je Bismillah prvi ajed suri al-Fatiha, da li je prvi ajed svake suri osim suri Taube ili ne. O tome smo prije pojme govorili. Rekli smo da je ispravno miš nije prvi ajet sura Al-Fatiha niti je prvi ajet ostalih sura nego je to zasedni ajet zasedni ajet koji je Allah subhanahu wa ta'ala objavio na početku svake sure da bi se sa njime razdvajao početak sure od njednog kraja Nači da je Bismillah zaseban ajet na početku sure nije prvi ajet te sure nego ajet kojeg je Allah objavio kao što je vjerovodosno zabilježeno od Ibn Abbasa radijallahu anhuma to što smo spomenuli da je Allah objavio ove riječi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim kako bi se tema je tom razdvajao početak sure od njenog kraja. Ođe kaže Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah na početku ove ovaj sure. Zatim kaže Wal asr innal insana lafi khusr illa alline amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. vremena. Dakle dokaz za ono što je prethodilo je ova plemenita kratka sura je korisna sura koja u sebi nosi mnogo značenja i upućuje na bitne propise, a to je sura Al-Asr koju Allah subhanu wa ta'ala započeo riječima Al-Asr, započeo ovom zaketlom, tako mi vremenom. Zaista je čovjek na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela rade, i jedni drugima oporučuju istinu, jedni drugima oporučuju sabor, strpljenje. Ova kratka sura, jedna od najkraćih sura u Koranu, koja ima samo tri ajeta, upućuje na ovo o čemu smo mi govorili poslednjih pet, šest predavanja. Jedna kratka sura. I to smo se samo kratko osrbnili na to. Samo ukratko smo govorili. Koliko samo nosi značenja u sebi ova sura. I zato Imam Šafja, kao što je spomenuo autor nakon ovoga, kaže Imam Šafja, rahimahullah, nema enzal Allahum hućetena ala falqihi illa hadihi sura neka fathum. Da Allah nije objavio kao dokaz protiv svojih robova, ništa drugo osim ove sure bilo bi dovoljno. Ovo je u značenju prijenio autor. U drugim dijelima se prenosi da je rekao Imam Šafija hum, da kada bi ljudi razmislili o ovoj suri, kada bi razmislili o ovoj suri, bila bi im dovoljna. Ona bi ih obuhvatila. To jest, bila bi dovoljna kao dokaz protiv ljudi. Ne kao, ne, ne bi bila dovoljna što se tiče propisa. Ne. Nije riječ o tome, da je Allah objavio samo su, ovu suru, bila bi dovoljna ljudima. U značenju da im ne trebaju ajiti o propisima, da im ne trebaju drugi ajiti o vjerovanju i tako dalje. Ne, kao dokaz protiv ljudi. Da Allah nije objavio druge sure kao dokaz protiv ljudi. Jer ova sura, kao što je predlogila u koja su iza nas, upučuje na, na osnovu vjerine. Pojašnjava nam put jednog muslimana. Kako treba da provede svoj život. Da uči, da radi po znanju, da druge poziva i da ustrajava na tom put, Da se strpi. Dakle, pojašnjava nam putanju kojom treba da hodi svaki musliman. Muslima. Ako želi da ne bude od onih koji su propali. Ako želi da se spasi mora da ide tim put. Kao što smo rekli, u drugim dijelima, kao što e, navodi Hafez ibn Kethir u svom tefsiru, Imam Šafej je slišno tome rekao. Ovdje je autor prenio u značenju njegove riječi. Ono što je u većini dijela što se navodi jeste da Imam Šafej rekao kada bi ljudi razmislili o ovoj suri, bila bi im dovoljna. Ne kada Allah nije objavio druge sure, mimo ove sure, bi kao dokaz protiv njegovih robova, bila bi dovoljna. Ne, kada bi ljudi raz, razmislili o ovoj suri, Bila bi im dovoljna. Kada bi razmisli o ovoj suri Bila bi im dovoljna Kao putokaz pravog puta Ovdje Allah tebara kao ta'ala Započeo je ovu suru sa zaketvom V'al-asr Ovdje harf V'au wow, na početku Je harf koji se koristi kao zaketva U arapskom jeziku Kada kažeš V'allahi Tako mi je Allah Ne kažeš Allah Nego dodaš prije njega harf V'au wow. To se koristi u arapskom jeziku Za zaketva V'allahi Tako mi je Allah Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže asr, tako mi vremena te baraka wa ta'ala kune se vremenom zbog tega se kune vremenom da bi ukazao na njegovu bitnost i važnost posebno mjesto u životu čovjeka i Allah subhanahu wa ta'ala on se kune sa čime i kime želi od svojih stvorenja Allah se zaklinje sa svojim stvorenima da bi ukazao na njihovu bitnost kod njega i Allah se zaklinje sa onim čime on želi dok nama ljudima njegovim robovima nije dozvoljeno da se zaklinjemo osim sa uzvišenim Allahom. Allah se zaklinje sa čim on želi od svojih stvorenja, da bi ukazao na bitnost toga, dok nama nije dozvoljeno da se zaklinjemo ičim drugim osim sa Allahom. I zato u hadithu koji je muttefakon ali, koji su zabilježili Bukhari muslim, od Ibn Homara radijallahu anhumma, Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao, La لَا تَحْلِفُوا بِآبَئِكُمْ Nemojte se zaklinati vašim očevima. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْلِيَسْمُتْ Onaj među vama koji se zaklinje, neka se zaklinje Allahom ili neka šuti. Želiš da se zaklinješ nečim, nije ti dozvojno da se zaklinješ osim s Allahom, ničim drugim. Ili nemoj se nikako zaklinati. Zakuni se Allahom ili ničim drugim. Zbog čega? Zato što onaj ko se zaklinje Nečim, ne zaklinje se osim zato što smaka to sa čime se zaklinje, da je to nešto što je najvrednije i najbitnije kod njega. I zato se time zaklinje. Ljudi u onom sistemu, Ađer, čime se zaklinjaju? Tito Tito Zbog čega? Smatrali njega najviše. Zato što su smatrali mnogi od njih njega božanstvom. Njemu i vade činili naudobine. Pa nakon kada je propao taj sistem, počelo se zaklinjati od očevima i materama pa nekim predsjednicima i tako dalje, pa se počelo zaklinjati džamijemi, državijemi, ovog mi, onog mi, života mi, mi. se sa onim što smatraju da je za njih najbitnije. Da bi ukazali onome kome se obraćaju, da ono što govori je istina. je ljudi kada se zaklinju, zaklinju se prije nekog govora. Da bi onaj koji ih sluša povjerovao u njihov govor. I onda koriste ono što je za njih najvrednije i na najvećem stepenu kod njih, da bi ukazali na istinitim to govor. Mati mi je najbitnija, sin mi je, djete mi je, i imeta kuća, auto, zavisi što ko, Božija, to mi je najdraže. Evo, time ti se kunem da ovo što ti govorim da ist. I na taj način uzdižem to stvorenje sa kojim se zaklinju, uzdižem na stepen uzvišenog Allaha. Jer je zavjednik uzdišen je Allaha na najveći stepen. Nema ni jednog bića da ga vjernik voli više nego uzvišenog Allah. Jer Allaha. Jer Allah subhanu wa ta'ala voli punim srcem, iz dubine duše. Ne voli nikog drugog mimo njega, tako. Jer je ljubav prema Allahu ljubav koja je ibadet, obožavanje, predanost, pokornost, poniznost pred njim, subhanu wa Ljubav koja je obožavanje i potpuna pokornost, poniznost pred njim, subhanu wa Dok kada voli majku, kada voli oca, kada voli supruhu, kada voli sina, čerku, to je ljubav koja je prirodna ljubav. Niko drugi mimo Allaha, subhanu wa ne voli se zbog njegovog bića, nego se voli zbog svojstava koja se nalazi pri njemu. Samo uzvišeni Allah se voli zbog njegovog bića, zato što je on gospodar, zato što je on tvoj stvoritelj, što je on taj go božavaš. kojim činiš ibadet. Dok drugi mimo njega voliš ga zbog njegovog svojstva, zato što je poslanik, Muhammed sallallahu alejhi <nisra> wasallam, voliš ga zato što je poslanik, zato što ti je Allah naredio da ga voliš. Ne voliš ga zato što ima dugu kosu ili zato što je bio iz plemena Quraysh. Negoga voliš zato što ga Allah poslao i naredio ti da ga voliš. Svoga oca voliš zato što ti je otac, da ti nije otac da je neki drugi čovjek da ga nikad voli. Ali zato što te otac voliš, zato što te mati voliše, zato što ti je dijete ili supruga voliši, ne zato što je takva ili onakva boje ili zato što se tako zove ili iz te porodice. Voliš prijatelja svog, voliš ga zato što ti je prijatelj, zato što ti je učinio dobro, što ti je poklonio hediju, zato što ti je pomogao tad i tad, voli ga zbog njegovih osobina, ne voli ga zbog njegovog bića. Uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala voliš zbog nego bih bić. Subhana wa ta'ala. Znači, ljudima, stvorenjima nije dozvoljeno da se zaklinju ičim drugim mimo Allaha. Dok Allah se zaklini onim za čim on želi. I zato je poslanik, aleyhis salatu wasalam, u mnogim hadithima zabranival ashabima da se zakliniu drugim mimo Allaha. U hadith koji ima muslima, koji prenosi Abdurrahman ibn Samura, radiyallahu anhu, kaže poslanik, sallallahu alaihi wasalam, la tahlifu bi'abaikum, wala bi'ttavarit. Nemojte se zakliniati svojim očima, niti sa Ibn Umar, radiyallahu anhu, ma čuo jednom prilikom čoveka, kako se Zakljen je ka'ba, govori, tako mi ka'be, ne, tako mi ka'be. Pa mu kaže Ibn Umar, zaista sam čuo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako kaže, man halefa bihajri Allahi faqad kafara au ašrak. Onaj ko se zakune nečim drugim mimo Allaha, ta je počinio kufr ili širk. Haditha bilježili su Abu Dawud i Tirmid. Zakljen, pa drugim mimo Allaha, je širk. U osnovi mali širk i mali kufr. Zato što si stavio nekog drugog sa Allahom na isti stepen. Nesvjesno. Ali da si to svjesno uradio I sa ubjeđenjem da je taj sa kim si se zakleo mimo Allaha, da je na istom stepenu kao uzvišen Allah, onda je to veliki širk i veliki kufir koji te izvadi iz vjeri. Predstavljujte biti musliman zbog toga. <coughs> Zakoneš se sa svojim ocem zato što ga smatraš da je na stepenu uzvišenog Allaha. To je veliki širk, kufir na odobljude. Ali ako si se ne hotice zakleo nečim drugim mimo Allaha, pređe preko jezika bez razmišljanja šta to za sobom podrazumijeva, Išta za sobom povlaći, on da je to mali širk. I zato je, poslanik sallallahu alaihi sallam zabranival ashabima, da se zaklijen u drugim, abimu allah. I zabilježili su abturazaz, u kanafu i drugi, da je ibn Mas'ud radiyallahu anhu govorio, l'an ahlifa billahi kādhiban, a ilayya minan ahlifa bi ghayri lahi Da se zakonim Allahom islažim, to mi je draže nego da se zakunem nečim drugim mimo Allaha i kažem istinu kaže šiholistam ibnutajmije to je zato što je zaklatva Allahom teuhid a zaklatva drugim mimo Allaha širk i teuhid u kojem ima grijeha je boli od istine u kojoj ima širka kad se zakuneš Allahom i slažeš to je veliki grijeh ali i da li je teuhid to što si slagao to je grijeh ali nisi upao u okvir širka i pa se zakljao Allah, iako je to veliki grijeh zaklatva Allahom lažna je zaklatva Allahom to je uprabaštavajući grijeh I je dozvaneno, Allah takvima prijeti koji uzimaju njega u zakljetkama da bi otimali drugima njihovi metak i da bi odvraćali sa pravog puta. To je opasan grijeh. Ali pored toga da se zakuneš drugim ima, Allah je veći grijeh od toga. Zato što je to širk. Iako je mali širk, ali veći grijeh od ovog grijeha. I na ostaloj ovaj od Imerna Sauda dio islamske učenjaka zauzeo je stav da je mali širk veći grijeh od velikog grijeha koji nije mali širk. Šta to znači? Znači da upadneš u mališik, poput toga da se zakudneš nečim drugim im Allaha. To ti je kategorija grih nego da učiniš mud, nego da ukradeš, nego da jedeš svinjsko meso, nego da piješ alkohol, nego da ubiješ nekog. Veći grijeh. Spog čega? Zato što je ovo grijeh, iako veliki grijeh, zbog kojih može završiti u džhennem, ali ovo je širk. Ovo je širk, a to je veći grijeh od drugog griha koji nije širk. Iako mali širk, ali je veći grijeh. I u tome vidimo opasnost širka. I da čovjek mora dobro naučiti svoju vjeru i naučiti vrste malog širka. I na koji način upada u širk na koji način da se spasi od malog širka. Ustaneš u džami da klanjaš, odeš u džamiju na jaci, odeš da klanjaš, u ti iskred nije bio. Nisi odšao u kafanu, nisi odšao da koristiš drogu i to na slištu. Odeš u džamiju i onda uljepšavaš svoj namaz od drugih. Vidiš da te drugi gledaju i onda ti odužiš srežnu, odužiš ruku, kad učiš učiš lijepo, da bi te ljudi pohvale. Upadneš u mali širk jer koristiš ono što je Allah propisao da se njemu približavaš, reko toga ti koristi za svoj lišni interes neki da bi se ti uzdigao iznad ljudi kažem ovo je stav jednog dela islamskog učenjaka dok drugi kažu nije podmoranje da je svaki mali širk gori grijeh od svakog velikog griha kod nje mali širk nego postoje grijesi koji iako nisu širk ni mali ni veliki su na većem stepenu od malog širka tako je Allah ono tada spomenu veliki prijetnja u Kur'anu poput nepravedno ubistva muslimana koji nije širk nije kufr ali žestok je prijetnja Allah spomenu po, po pitanju onog koji ubije nepravedan jednog muslimana. Bilo kako bilo, bez sumnje da je velika opasnost u tome da upadneš u mali širk. Zato treba se dobro izučiti i, širk, i mali i veliki širk, da bi se čovjek spasio toga, da bi spasio svoj iman. Jer iako je mali širk, po mnogim učenjacima ulazi u općenitost riječi uzvišenog Allaho kojima kaže Inna Allahe la javfiru aji ušrake bih, wa javfiru ma djune dalike ni man Allah neće oprostiti da mu se učini širk. A oprostiće mimo toga ono što je manje od toga kome on hoće. Ovde je uzvišeni Allah rekao neće oprostiti da mu se učini širk. Nije rekao veliki i mali širke. La yaghfiru ay yushraka bihi. Neće oprostiti da mu se učini širk. Što znači da obuhvata i mali i veliki širk. Da obuhvata i mali i širk. Što znači da mali širk neće nikom biti oprošten bez pokajanja. Ako umreš, činio si mali širk, moraćeš da odgoriš u džehenemu zbog toga nećeš biti vješno u džehenemu ali moraćeš jer Allah rekao neće oprostiti ako ti neće oprostiti taj grijeh znači da ćeš morati goriti u džehenemu zbog njega mnogi misle mali širk to je bezopasno nešto preletim preko jezika ili... to je opasan grijeh mali širk alternizam iz izvodi vjere izvodite iz vjere ali je opasan <gri> grijeh i da nisi musliman ali veliki griješnik zato ode riječi Abdulah ibn Masuda kada kaže da se zakunem Allahom i slaže iako je to veliki grijeh Ali to je draže nego da se zakonem nečim drugim ima Allah i kažem isti. Iako je ovo veliki grihal, bolje biti veliki griješnik i nadat se Allahovom oprostu, nego biti veliki griješnik i znat da ćeš morat od gorce za to u džahman. Jer ko ti garantuje da ti Allah prime pokajanje za taj mali šir? Kao rezime možemo da kažemo, opet i ponovimo, Allah subhanu wa ta'ala naći u Koranu da se zakrinje mnogim stvarima. Wa šem si duha. Tako mi e, sunca i e, jutra tako i noći, tako i mjeseca, tako razne zaklete. Načite to u Kur'anu kojima se zaklinja Allah od njegovih istorenja. Kada se Allah zaklinje nečim u Kur'anu svojih istorenja, zaklinje se da bi ukazao na posebno mjesto toga čime se zaklinje kod njega suvrnuta. Ali nama nije dozvoljeno da se zaklinjamo s malao. Ni poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ni kjamom, ni džamijom, ni melecima, ni ničim osim uzvišenim Allahom subhanu te taala. Šta znači u vaš zaqetvat tako mi vremena? Šta Allah podrazumjeva pod vremenom ovdje? Po većini komentatora Kur'ana, po većini muhfesira, značenje ovih riječi tako i je vremena jeste ovo vrijeme kojeg mi koristimo, u kojim se dešavaju događaji i odvija ono što se odvija od dijela u kojem radimo dobra i loša djela, ovo vrijeme koje koristimo. Dok po u muhfesira, i to se prenosi od Ibn Abasa, od Katade, drugih, prvi generacija, kažu, ovdje se Allah zaklinje posebnim dio vremena. A to je ovo vrijeme pri namaza, kojeg mi zovemo Al-Asr. Iqindija namaz se zove Salat Al-Asr. Iqindija. To je taj period pri namaza, kada klanjamo Iqindiju namaz. Kažu Allah se zaklinje ovim posebnim dijelom dana, koji je najbolji dio dana, pri namaza. Kažu zaklinje se ovim dijelom dana. Dok većina mu fesira kažu ne, ne zaklinje se posebnim dijelom vremena, nego se zaklinje vremenom općentu. Vremenom. Općenite u kojem se dešavaju događaje. Zaklinje se uzvišenja Allaha vremenom da bi ukazao na njegovu bitnost. Rek Kada se Allaha zaklinje nečim, zaklinje se tim da bi ukazao nama koji čitamo, učimo njegove riječi na posebnu vrijednost tog Allahovog stvorenja kod uzvišenog Allaha. O ljudi, tako mi vremena. Znajte da je vrijeme kod mene na posebnom stepenu. To je stvorenje koje sam posebno odabrao i dao vam na korištenje. I bićete ćete pitani za to. To je moja blagodat prema vama, pa gledajte kako ćete je iskoristiti. Kaže: "Innal insana lafi khusr", zaista je čovjek na gubitku. Koji čovjek? Svaki čovjek. Misli se na ljudski rod, svaki čovjek, svako ona je za koga se može reći da je čovjek. I star i mlad, i muško i žensko, i crn i bijel, lafi khusr, je u propasti, na gubitku. I ovde koristi časticu "in" koja pojačava značenje u arapskom jeziku. Zaista, doista je svaki čovjek, ljudski rod na gubitku, u propasti. Ovo se koristi izraz husr, koji se koristi također u trgovini. Kada čovjek propadne trgovina, kaže hasjera ti džara. Propala mu trgovina. Izgubio. Ništa nije zaradio. Uložio i ništa nije povratio. Propao. Nije izvukao ono što je uložio. Svaki čovjek na gubitku. U propasti. Gubitnik. Osim oni koji će Allah izuzeti ovim artima. Osnova je šta? Da je svako propao. Propalica. Gubitnik. Kako da se sačuvaš Kako da ne budeš propalca, da ne budeš gubitnik? Samo net oni koji vjeruju. A vjerovanje kod ashaba i prvih generacija, vjerovanje srca. Jer samo u srcu, potvrđivanje tog vjerovanja jezikom. Ili očitovanje tog vjerovanja jezikom i potvrđivanje tog vjerovanja djelimo u praksi. Nije samo vjerovanje, jer vjerujem ja u srcu. Meni je čisto srce, ja sam dobar vjenjik a u ne potvrđuje to. Laže, laže kada kaže vjerujem u srcu, dokaže da vjeruješ srce. Kako će dokazat? Očitovanjem jezikom. Je li dovoljno da jezikom očituje? Nije. Kada bi, od kako ga je majka rodila, pa do svoje smrti govorio, ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem, a radi suprotno tome, po svim razumnim ljudima, ne smatva se iskrenim. Kada bi čovjek govorio, od kako ga majka rodi, sve do smrti, ja sam bogat, ja sam bogat, ja sam bogat, ja sam bogat. Neće postati bogat. To ga ne čini bogat. Sve dok u praksi ne pokaže da je bogat. Dok ne vidimo nešto opitljivo. Tako isto i vjerovanje. Nije dovoljno da kaže ja vjerujem. Možda oni u srpcu zaista misli da je bogat. Uvijedi samog sebe da je bogat. Ali mu to ne koristi. Dok u praksi ne vidimo to što tvrdi. Tako isto i vjerovanje. Nije dovoljno samo u srpcu vjerovat i očitovati jezikom, nego moramo dijelima potvrditi. O tome ćemo inš Allah govoriti nakon. U amiru sadehati. I onda Allah tako ta toga kaže koje je drugo svojstvo onih koji će se sačuvati, propasti i radi dobra djela. Radi dobra djela. Iako dobra djela ulaze u značenje vjerovanja, ali Allah posebno spomenuo dobra djela da bi ih istakao i ukazao na bitnost toga. Ne znači ovaj ajac da dobra djela ne ulaze u vjerovanje. Ne, nego posebno mih Allah ističe da bi ukazao na mjesto dobrog djela u vjerovanju. To isto kao kada kaže večera svi dođete kod mene na večeru I neka dođe hađa sulja. Znači želim posebno da istaknem hađu. Iako on ulazi u prvo ovo kada se rekao svi. U moj prvi općeniti poziv kada kažem svi ste pozvali na večeru. I kažem neka dođe hađa sulja. On ulazi u prvi poziv ovar. Jer ulazi u značenje svih nas. Ali kada njega posebno spomenem želim da ukažem da mu pripada posebno mjesto. Pa Allah kaže ono ajetu osim onih koji vjeruju i rade dobra djela. Ovdje kaže u amiru salihat. Nije rekao i rade djela, nego dobra djela. A djelo da bi se smatralo dobrim, moraju pri tom djelu da se ispune dva uslova. Koja su to dva uslova? Prvo mjesto da bude iskreno učinjeno u imama. Jer djelo koje nije učinjeno iskrenom namah ne smatra se dobrim djelom, to je loš djelo. I drugi uslov da bude u skladu sa propisima, u skladu sa sunnetom, sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako učiniš djelo iskreno, ali nije po propisima, ne smatra se dobrim djelom. Približavaš se Allahu sa notarin. Je to dobro djelo? Nije. Ba pa i ja iskreno to radi. Da bi je što iskreno radiš, al nema korist. Moraš da radiš iskreno, ono što je propisano. Ili radi djelo koje je propisano, al nije iskreno imala. Je l to dobro djelo? Ne. Odeš nahać da bi se zavod radije. Da utišku adab te zalih hafiz. Pa to je dobro djelo, jer što osnovi je dobro djelo. Što si ga učinio zbog toga i toga, onaj to lošije bilo, teško se tebe. Ako nisi iskreno uradio imala. Zatim onajko primeni ova dva djela, vjeruje i radi dobra djela, ta je sačuvao sebe od propasti, dijelimično. Vjeruje i radi dobra djela. Povjeruješ i činiš dobra djela, dijelimično si se spasio propasti. Ostalo je sada da spasiš druge propasti. Spasio si sebe, ali moraš i druge spasti propasti. I koji jedni drugima oporučuju istinu. Ovdje se koristi glavo Tawasi. Koji upučuje na kontinuitet u ovoj radi. Ustrajno uporučuju istinu. Značenje toga je ustrajnost u tome. Tawasi. Ovdje kaže Znači ustrajno, ustrajno, bez posustajanja oporučuju jedni drugima istinu. Oporučuju jedni drugima istinu. A to je dava. Pozivaju u dobro, odvraćaju od zla. Uta vasavu bez sabora. Jednim drugima ustrajno uporučuju sabora, strpljenje. Ustrajnost na pravom putu. Neposustajanje. Neodustajanje. I onaj ko primijeni ova druga dva uslova takav je spasio i druge od propasti i na taj način je u potpunosti sebe oslobodio od propasti kada povjeruje a ne može vjerovati bez učenja znanja prvo nauči što pa onda povjeruješ je ne možeš vjerovati bez znanja pri nek što stalno znaš šta je vjerovano zatim radiš po tome, radiš dobra djela djelimično si sebe spasio od propasti ostalo je da spasiš druge od propasti oporučivanjem sleđenja istine i oporučivanjem sabora spasićeš i druge od propasti i na taj način u potpunosti Sebe će spasti, propasti. Jedini način da ne budeš od onih za koje je Allah rekao zaista je čovjek, in sa gubitnih propalica, jeste da kod sebe u svom životu, u svojoj sakodnijevnici, primjeniš ova svojstva, da se okitiš ovim svojstvima koje je Allah spomenuo u ovoj svoj. I onda možemo da dokučimo Istinitost riječi mama Šafije kada kaže, kada bi ljudi razmislili ovoj suri, bila bi im dovoljna. Bila bi im dovoljna. Dovoljna kao dokaz protiv njih. Kao putokaz. Kao smjernica u njihovom životu. I zato, zbog bitnosti ove sure, ashabi Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znali bi da jedni drugima uče ovu suru prilikom rastanka. Kako su zabiležni imam pabarani u svom dijelu. Evo sad imam Abu Dawud u dijelu Zuhd. Imam al-Bajhaki u dijelu Shu'a Abu iman Ad Abu Madine al-Darimi da je rekao ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi se sastali ne bi se rastali sve dok edi drugima ne preučuje riječ uzvišenog Allaha wal asr innal insana lafi khusr illa alladheena amanu wa amilus salihat wa tawassaw tako mi vrijeme na zaista je čovjek na gubitku samo na oni koji vjeruju i dobra djela čini I koji drugim drugima oporučuju istinu, jedni drugima oporučuju strpljenje. I onda bi nazvali jedni drugima selam i rastali se. Nekada bi to činili zbog bitnosti ove sure. I ovaj lanac prenosilaca kojim je zabilježen ovo prdaje je dobar. Znači da je bio običaj ashabada oporučuju jedni drugima Ovo što se spominje u ovoj suri. Da provuče ovo suru prilikom rastanka. Da bi ušli značenje ovih ajeta. Poručuju jedni drugima istinu, strpljenje. Da bi podsjetili jedni drugi na bitnost toga. I zato je šijeh, autor ove poslance, šijeh Mohamed Abdu'l-Mohab, spomenuo četiri bitna pitanja u samom uvodu ovog dela tri temene. Prije nego što počneš da učiš ovjeri, znaj da to što učiš, učiš džabe. Samo da bi povećao svoje znanje, da bi imao više informacija, Da bi znao šta to piše u tim knjigama. Nego učiš zbog dijela. Jer samo zbog dijela nije. Moraš i prenositi to znanje. I moraš ustrajati u tome. Ne godinu, dvije i onda ostaviš sve. Nego ustrajno pozivaš. Ustrajno pozivaš i trpiš sve ono što te zadesi na tom putu. Ne odustaješ. Sve do smrti. Kako bi se spasio propasti. Zabilježio je Ebu Bekir al-Hara'iti. Da je Amr ibn al-As. Radijallahu anu. Ashab al-Aman poslanika sallahu anju. Otac od Abdullah ibn Amra ibn Las, jedan od najuglednijih kurešijih i najvećih ratnika kraburaca, dahje. Prije što je prihvatio Islam, kada je Musejlime Al-Keddab lažo, proglasio se poslaniku i odšao mu u posjetu. Amr ibn Las odšao u posjetu Musejlime Al-Keddabu, pa pita Musejlime, što je objavljeno u ovom zadnjem periodu vašim drugom? Misli nam Mohameda sallallahu alayhi wa sallam. Naziva ga drugom Amr ibn al-Asa zato što je iz njegovog plemena, od Kureyšnija. Šta je u ovom zadnjem periodu objavljeno tom vašem čovjeku koji se proglasio poslanikom? Kaže Amr ibn al-Asa, objavljena moje jedna kratka je zgrovita sura. Pa mu je ovu suru. Tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jednim drugima oporučuju istinu i jednim drugima poručuju sabor. Pa je onda da mu se, se. Nakratko pa kaže, Ha je ni objavlena sista sura diyor. Kaže šta ti objavleno? Kaže Amr ibn el As šta ti objavleno? Kaže objavleno mi Ja biber ja lub inna ma anta udunani was sadr wa baqika haqirun naqib. Kaže ohrtak ohrtak. Imaš dva uha i stomak. Pa A ostatak ti je bezvrijedan i beskoristan. Pa mu kaže Amr ibn el As, pa kaže šta kažeš Amr? Šta kažeš za usur? Pa kaže mu Amr Još uvijek je bio mušlik, nije prihvatio islam tada. Kaže, o musimljino, tako mi je Allah, ki dobro znaš da ja znam da si ti Ti dobro znaš da ja znam da si ti, ti da, ja da lažeš Nema sumnje da je Koran nad naravom. Jer je to objava od uzvišenog Allah. Koliko god ljudi pokušali da oponašaju Koran, da dođu sa govorom koji je sličan Koranu, ne mogu dođi. Prvo ih Allah izazvao da dođu sa... Kur'anom sličnim ovom Kur'an. Pa nisu mogli. Pa ih je izazvao da dođu sa 10 sura. Pa nisu mogli. Pa ih je izazvao da dođu sa jednom surom sličnom, sličnom kuranskim surama i nisu mogli. I taj izazov ostao je do Sudnjeg dana. Tdo dana današnjeg i ostaje do Sudnjeg dana, ostao je izazov Uzvišenog Allaha da onaj ko može neka dođe sa jednom surom sličnom kuranskoj suri. Oh gorčak, gorčak. Jedan koji se također plogasio poslanikom i izmišljao, lagao sura pa su ga uhvatili muslimani i objasnili ga za nog. Da vi si obješan za stup. Pa jedan musliman prolazio pored njega i kaže, ah, jel ja ti pomogu taj tvoj gospodar? Jel ti šta objavljeno? Ismijaovi se sa njim kaže, inna atayinakel amud, fasallili rabbike bila ku'udin wala suđud, inni admanu leke alla ta'ud. Pa ponaša suru, inna atayinakel keuthar. Allah ovaj musliman smijava se sa njim. Kaže mi smo ti dali stup. Sad klanjaj svom gospodaru bez rukua i seđde. Ja ti garantujem da se nešto vratiti. Ja ti garantujem da nema ti pobratka. Gotov se. Koran je govor uzvišenog Allaha. Wa I ova sura Al-Asr je najbolji primjer da je to govor od uzvišenog Allaha. U tri ajeta, u tri ajeta, sve ovo što smo govorili u za zadnjih 5-6 predavanja je samo jedan dio značenja koji je ova sura. Mogli bi oni joj govoriti još desetine predavanja. Znači da je taj govor je zgrovita. Kao što je rekao Amr R. nas Objavljena moja sura koja je kratka, ali je zgrovita. U sebi nosi puno, puno značenja. Molim Allah subhanu wa ta'ala da budemo od onih koji razmišljaju o Koranu, o surama i o Koranskim ajetima, izvlaće iz njih pouke i poruke i molimo ga subhanu wa ta'ala, da ovo što smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I molimo da su Hrana ta'ala da nam oprosti grijehe, popravi naše stanje, da nam se smiljuje i uvede nas u džennet bez polaganja računa. A naša posljednja dova je Alhamdulillahi, robbilalami.